Як цей порох опинився на баку, ніхто ніколи не дізнається, бо хоробрий капітан не дожив до того, щоб провести відповідне розслідування. За якусь мить Роял Мері була знівечена, втратила управління і безпорадно гойдалася на хвилях. Її капітан і майже третина команди загинули, а ті, що лишилися живі, не встигли опам'ятатись, як іспанці вже взяли корабель на абордаж. Коли Дон Мігель ступив на палубу роял Мері, рабела Бішоп була в капітанській каюті під кормою, куди її відвели для безпеки, а лорд Джуліан заспокоював і втішав її, що все закінчиться благополучно. «Сам Джуліан був далеко не певний цього» про що свідчила помітніша, ніж завжди блідість його обличчя. Не можна, звичайно, сказати, що він був боягузом. Але думка про рукопашний бій, бозна з ким, та ще на такій дерев'яній посудині, яка кожної хвилини може пірнути в морську безодню, була не зовсім приємною для того, хто був хоробрим на суші. На щастя, міз більшу не потребувала того безпорадного втішання, яке їй міг дати лорду Ейд. Безперечно, вона теж зблідла, і її карі очі помітно збільшились, але вона не втратила влади над собою. І, схилившись над капітанським столиком, знаходила в собі сили, щоб заспокоювати свою на смерть перелякану покоївку, яка повзала біля її ніг. Нараз двері розчинилися, і в каюту увійшов Дон Мігель, високий, засмаглий з орлиним носом. Лорд Джуліан різко обернувся до нього і поклав руку на ефес-шпаги. Проте іспанець не розгубився. «Не будьте божевільним!» – звернувся він владно. «І не наривайтеся по дурному на безславний кінець! Корабель ваш тоне!» За Доном Мігелем стояло кілька чоловік в шоломах, і лорд Джуліан відразу оцінив ситуацію. Він випустив Ефес шпаги, і сталь м'яко ковзнула у піхви. Дон Мігель посміхнувся, блиснувши крізь посивілу борідку рядком білих зубів, і простягнув руку до шпаги. «З вашого дозволу», – чем не звернувся він. Лорд Джуліан завагався і поглянув на Арабеллу. «Я думаю, що так буде краще» спокійно сказала вона. Його світлі знизав плечима і віддав свою шпагу. «А зараз їдіть на мій корабель», розпорядився Дон Мігель і вийшов. Без зайвих суперечок всі зробили так, як було наказано. По-перше, у іспанця не бракувало сили, щоб примусити їх виконати наказ. По-друге, безглуздо було б залишатися на кораблі, який тонув. Вони трохи затрималися, поки Арабелла зібрала деякі речі а лорд Уейд захопився квояж з документами. Уцілілим морякам із понівеченою Ройл Мері іспанці дали повну волю. Вони могли рятуватися на шлюбках, ну, а якщо шлюпок не вистачало, то могли триматися на воді, чіпляючись за якийсь уламок, або тонути, що кому більше до смаку. Якщо ж Арабеллу та лорда Уейда взяли на корабель, то це тільки тому, що Дон Мігель зразу відповідно оцінив своїх бранців. Він люб'язно прийняв їх у своїй каюті і чемно висловив бажання почути їх прізвища. Лорд Джуліан, усе ще під враженням від щойно пережитих подій, на силу примусив себе сказати, хто вони. Але у відповідь зажадав, щоб йому сказали, хто саме напав на роял Мері і захопив підданих англійського короля. Злість розпирала груди лордові. Він знав, що нічим не скомпрометував себе в цій незвичайній ситуації, в яку його так безжально кинула доля, але водночас, здається, не зробив і нічого героїчного. Власне, все це не мало б значення, коли б не леді. Свідок його сіренького поводження. І він твердо вирішив при нагоді виправити її думку про нього. Я Дон Мігель де Спіноса. Почули вони насмішкувати відповідь – адмірал військово-морського флоту короля Іспанії. Лорд Джуліан аж заціпенів від подиву. Якщо Іспанія щинила такий галас через розбійницькі дії цього відступника-авантюриста капітана Блада, то що ж залишається відповісти Англії?